Välkommen till Tolkning pågår. Jag heter Klara Nystrand och jag är präst i Pauli kyrka i Malmö. Och mitt emot mig sitter Martin Wallen som är prästkandidat och eh, gör min individuella praktik här sommarpraktik hos Klara i Sankt Pauli kyrka i Malmö. Just det, sedan i tisdag, så idag är det torsdag. Jajamän. Så det här är vår tredje dag tillsammans. Mm. Och då, <laughs> då passar jag på att sätta en mycket i ansiktet på dig och spela in ett avsnitt. Så kan det vara. Ähm, då kör vi. Så nu mikrofonerna är igång. Så nu kan du börja läsa. Från Lukas 7-9. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem. Och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes. Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem. Och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrade på vägen sa en man till honom. Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade.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 den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen. Han passar inte för guds rike. Mm. Var ska vi börja? Vad har du fastnat för i den här texten? Ja, alltså det första jag tänkte på eh, är ju att det verkar vara någon slags konflikt här. Eh, alltså att Jesus är på väg mot Jerusalem mm. eh, och eh, att de på något sätt, folk tycker inte om det. Eller så. Eh, och de är också väldigt hårda mot folket i de här byarna Och det är ju så att alla här vill följa Jesus eller så Säger så här, ja ah, får jag följa dig, för jag göra det här eh, Men det är lite en liten som barsk ton tycker jag Alltså det är, lite, det är lite drygt nästan ibland Att det kan bli så här, ja ah, jag ska följa dig vart den går eh, Men då säger Jesus på något sätt, nej men vad då jag jag har ingenstans att sova på så du kan inte följa mig det, alltså så, det, det är lite som en, ja. Äh. ja ja när jag, när jag läste den jag ska följa dig vart du än går så tänkte jag, min första tanke var liksom, åh vad jobbigt om någon säger så alltså tänk om en annan människa ska följa en vart man än går och så slog det mig, kunde Jesus känna att det var jobbigt att människor följde efter honom? För vi tänker alltid, att, att det pratar vi om i kyrkan hela tiden att vi ska följa Jesus. Men här låter det nästan som du säger att, att han, han är nästan lite dryg mot dem han tycker det är lite jobbigt att de följer honom. Mm. Och det är ju någonting som jag tänkte på sen också att så här, att, menar, att det var så enkelt för dem att säga men jag ska följa det, ska göra vad det. men Jesus är bara nej, men det är det är inte så enkelt. Du kan inte bara säga att jag ska följa dig. Nej. Eller att du ska följa mig. Eh, utan det måste vara djupt förankrat i dig själv på något sätt. Det ska vara. Eh, jag du, du måste offra lite för att följa mig. Och det är också, mm. nu kommer jag in direkt på det. Men att det tycker jag provocerar mig lite. Eh, att, så här, att, det, att det ska krävas. Ja, men som att du kanske pratar mycket såkant att det är enkelt och inkluderande och helt det Men att det känns lite som att. Ja, jag måste, jag måste offra mycket måste, det måste vara djupt förankrat i mig själv för att kunna följa mm. Jesus eller vad mm. tänker du? Ja, jag vet inte om jag tänkte på det som så provocerande för, för jag tyckte nog att det var någonting befriande också när jag liksom tänkte vidare på det här eh, i, i Jesus ärlighet att han är så uppriktig med att det här är inte så enkelt eh, det här är en uppgift som utmanar dig och som är svår. Jag tänker ofta när vi ber om hjälp, liksom, eller om man vill att någon ska engagera sig i kyrkan eller var gudstjänstvärd, så, så tonar vi hela tiden ner. Det här det är inte så jobbigt, det är inte så svårt. Vem som helst kan göra det här. Eh, det här kommer inte ta mycket tid. Istället för att liksom som Jesus här, jag kör ju en helt annan väg, liksom, en helt annan linje ja där kommer kommer vara krävande eh, du kommer inte ens ha någonstans att, att bo eh, men det står inte heller nej, det står inte heller följ mig inte utan det är, det är, det är som jag tolkade så, så kvarstår inbjudan det är bara liksom, ett förtydligande av att följ mig men vet också att det, det kommer att lite tufft. Sen tycker jag alltid att Jesus är lite väl kantig liksom. Alltså, och hård liksom. Men eh. Ja, alltså ja, nej men det är på andra ställen så känns det väl som att han är så här hyfsat inkluderande och ibland hård och ja, lite blandat Men en, en annan sak jag noterade var det här i början. När tiden var inne fanns upptagen till himlen vände Jesus sina steg mot ljusen. Uh, nu kanske jag inte min teologiska kunskap kanske är låg men var, uh, det tycker jag var spännande när tiden var inne för hans upptagning till himlen för det här, det här är väl fortfarande liksom, ja, innan korsfästelsen och allting ja, uh. det är några kapitel kvar ja? uh. men jag läste någonstans jag kan inte det här jättebra heller men jag läste någonstans att detta är lite en vändpunkt i Lukas Evangeliet. att från och med nu så, så beger sig Jesus så att man liksom tänker in att nu är det nu går Jesus mot, ja, mot Jerusalem och det som ska hända där. Men jag vet inte hur mycket men det, men det påverkar också berättelsen. För om, om det är det Jesus är på väg mot och de här människorna säger att de vill följa honom då vet ju han också var, vart han är på väg. Han är på väg mot sitt kors. Någonstans, det har i alla fall lyckas skrivit här. Och, och då är det väl rätt så schysst att han är uppriktig också med <laughs> att det kan kosta att följa liksom. tänker jag mm. eh, sen tänker jag lite på det här med ja, Guds rike eh, har du tänkt någonting kring det för det, det benämns ganska mycket här det, mm. att, ja, men det känns som att det är lite målet med efterföljelsen kanske, förkunna Guds rike och komma till Guds rike kanske Ja. Eller vad. Tror du Arbeta för Guds rike. Mm. På olika sätt. Ja. ja, det är sant. Guds rike är väldigt eh, framträdande. Men vad var det mer? Eller vad var det du särskilt undrade över Guds rike? Eller vad det ja. i Nej, men för det var en annan så, tanke jag fick. Eh, att. Ja, men de är på väg någonstans. De är på väg till Jerusalem. De har ett mål, känns det som. Mm. Eh, och eh, liksom det är väl rätt uppenbart om jag kollade lite i närkontexten här så att de predikar mycket om Guds rike eller så mm. och driver ut i håller och annat så, som håller på med. Men, men just det här att det känns ganska bråttom tycker jag alltså det är lite stressigt upplever jag det som, så här, nu, nu gillade jag din inledning på, på texten att det kanske var något fint i det här att det inte alltid är så enkelt. Men jag upplevde att jag var alltid säga. Men jag låt mig ja, följa det. Dig, Jesus. Ja. Nej, men ja. Låt mig bara liksom, begrava min far och allt det där. Nej, nej, nej. Du har inte, du har inte tid med det. Liksom, så. Ja, just det. Att det, är lite, att det är en tidsmässig stress där. Ja. Och det, det tänker jag... Nu när du säger det så, så får jag liksom associationer till de första kristna som ändå kände den här liksom, urgency. Vad heter det? Men att det liksom... Att det var, ja, ja, men att det var liksom viktigt och bråttom på samma gång på något sätt. Att, för man tänkte ju att, att Jesus skulle komma tillbaka snart. Liksom. Mm. Och då är det också. Då blir det ännu viktigare. Att, aha, nu hoppar jag i mina tankar för För när jag läste texten så fick jag också sessioner till Alfons Åberg och en av böckerna som handlar om att han bara, hans pappa ropar att han ska komma till frukosten och så säger Alfons jag ska bara och så är det olika saker, han ska bara jag ska bara ställa bilen rätt jag ska bara laga den här boken jag ska bara och sen så skriker pappa nu är jag trött på dina, jag ska bara nu får du komma ja, och sen så på slutet så är det pappan som säger jag ska bara men det spelar mm. men, men då tänkte jag att den här texten är lite att, att Jesus synar alla våra sådana jag ska bara mm. jag ska följa dig snart jag ska bara jag känner själv att jag hittar rätt många jag ska bara i mina liv i mitt liv, i mina liv jag har några stycken i mitt liv Nej men jag tänkte liksom första som slog mig var liksom att, att nu har jag små barn vilket blir liksom en ursäkt att tänka att jag ska satsa mer på att på att följa Gud eller liksom leva mer helhjärtat och engagerat på olika sätt när jag har hunnit, när barnen är lite mer självständiga och jag har mer energi och tid över. Eh, och sen när man ändå är inne på barnet så tänker jag det är också en sån här, den andra steget i det liksom är att det är så många människor omkring mig som har små barn som tänker jag ska snart gå ner i tjänst så att jag har tid för mina barn men det passar inte just nu för just nu så är det den här den här deadline på jobbet eller just nu så vi, vi gör ju det där hela tiden oavsett om det är jobba för Guds rike eller satsa på mina barn eller jag vet inte vad det annars kan vara. Liksom. Mm. Men, men att, att Jesus. Liksom, och Därför så tänker jag att han kanske låter mer drastisk än vad, hur han menade. För att han vill liksom att vi ska komma ur det där. Jag ska bara. Och ge oss liksom en spark i rumpan. Ja, det, det tycker jag var en väldigt fin eh, tanke. Liksom, efterföljelsen. Vad, vad har vi i våra liv som. Eh, som hindrar oss eller som, som vi hela tiden så här, är upptagna med kanske i mm. istället för att bara jag inte, vara eller följa eller, ja uh, I mean, jag, jag känner igen det här mycket jag, för mig kanske det handlar mer om liksom, här med att jag ska bara uh, jag ska bara städa eller jag ska bara uh, kolla på den här serien eller jag ska bara göra det här istället för att uh, uh, göra viktiga saker kanske ska jag säga ja ja så det kanske är det mer att man ska syna sina jag ska bara grejer än att man verkligen inte får lov att begrava sina döda för det tycker jag är lite det är lite drastiskt mm. för mig om jag får eh, koppla tillbaka till gudsriket mm. eh, tänker jag du får jättegärna flika in vad du tänker men just det här om det är så som jag känner att det är stressande eller, eller så att det är bråttom då undrar jag liksom vad, vad är det vi har bråttom till vad, vad är Guds rike? jag vet att man kan prata om liksom att det ska komma en ny skapelse, att det ska komma tillbaka och så, men jag tänker ju i min tolkning så tänker jag att Guds rike redan är här på något sätt men att det ligger framför näsan på oss, men att det handlar mer om att kanske åt andra hållet så här, lugna ner hitta sig själv, hitta frid för att kunna se se människor eller se vad som är viktigt i livet eller se Gud eller se eh, det är liksom gudsriket för mig på något sätt, att jag tänker att det, det redan är här inte att det är något ja. som ska komma jag vet inte vad. men så kan det ju vara, och då kan det ju vara att man ska skynda sig att ta vara på det ändå alltså ja. inte skjuta upp det genom att jobba 120% mm. utan släpp det nu, för det är jobba 120% kommer inte mm. att i alla fall om, om man har den bilden av Guds rike så, är det inte, så kommer inte jobba 120% att leda en dit liksom. just det, ja, tid för barnen och ja, men också tänker att ta vara på varandra, för jag tänker också att Guds rike är, är de här stunderna när liksom, när vi ger varandra kärlek när vi liksom, de små ögonblicken när vi faktiskt är barmhärtiga så som vi ska vara barmhärtiga, <laughs> eller så eh, och att då händer det, så jag tänker jag att, att det för mig är det också en, en kallelse att inte skjuta upp det, ja, ta vara på medmänniskan idag och det är lätt jätteklyschigt och jätte <laughs> och jättesvårt att leva upp till också. <laughs> ja, men det, det tänker jag det handlar väl också mycket om att alltså att hela tiden vara medveten om sådana saker. Eller så att, men det behöver man ju öva på. Det går ju inte bara att och bara, nu är jag komplett. Nu är allt bra. Liksom. Nej. Utan att hela tiden få in det här nej men nu måste jag faktiskt tänka på mig själv. Nu måste jag vara ner. Nu, nu, nu jobbar jag för mycket. Eller nu... Mm nu har jag bråttom saker, nu gör jag saker som, som inte är så relevant liksom mm. och också få in där, se människor se medmänniskan eh, för att mm. följa mm. på något sätt, den tron som vi har. Ja kanske. och på något sätt att Jesus hela tiden sätter ribban ganska högt för oss och sen ja. så vet han att vi kommer inte alltid nå dit liksom. Just det. men att man sätter siktet eller liksom man, ja, jag vet inte men det där är mest, mest, mest, rätt spännande tycker jag det måste jag faktiskt nämna eh, vi hade ju en på stidsgruppen i Lund så kom det Esther Kassen som är ja, hon är pastor i förlatorskyrken i Göteborg och sådär väldigt så aktiv för, för feminism och kristentro och, och feminism eh, och hon höll ett litet föredrag där och det tyckte jag var spännande just det här vad hon pratade om, så här, feminism vad kan feminism lära av Eh, kyrkan och vad kan kyrkan lära av feminismen så att det finns åt båda hållen. Mm. Jag kan tänka att, att man har, eller jag har varit rätt fast i så att men vad nu måste liksom, vad kan feminismen lära ut till alla mm. andra, men också, men det här var ett nytt för mig att känna att så här, vad kan kyrkan lära till andra saker eh, och just den grejen då att kyrkan har länge levt med det här höga idealet på något sätt, eh, att vi ska vara så fina människor och gör allt perfekt. Men att vi vet att vi inte är det. Och just det glappet mellan det idealet just det. och verkligheten. Eh, just det. Och det har på något sätt teologin kanske tragglat med väldigt mycket. Men jag tänker mycket på Luther nu. Så, ja. Med nåden och, och allt det ja. där liksom. eh, Sant. Och det tänker jag är ett samhällsproblem. Kanske överlag så att vi eh, med samhället som lever i Om man nu tänker bort kyrkan och kristans så, mm. Att vi har så hög ideal om oss själva vilket gör att oss att må dåligt mm. och vi har ingen som säger att du är, du är värdefull och du är ny du, du, liksom, du har ett värde oavsett om du inte är perfekt eller har den perfekta kroppen eller de perfekta ja. nya kläderna eller den nya bilen eller allt det där Nej det är sant nej och där, där jag ser det till när jag, jag var på en en stand-up föreställning med Henrik Schiffert där han pratade om detta glappet också. Och att eh, han pratade om är han en... För det var någon, något nättroll som hade kallat honom för hycklare eller så tror jag. För att han inte lever som han lär. Och sen så byggde han föreställning på det. när det gör han inte. Han lever inte som han lär. Eh, och så säger han att men det, är, det är också bra att han har högre ideal för sig själv. Att han siktar högre än vad han lyckas nå. Och att vi ska vara hycklare för att vi ska, vi ska ha ett ideal som är högre än, än det vi... Och då bara kändes det som så här att det här är lutter mm. <laughs> Här sitter Henrik Schupper och gör en lutter och det är liksom ingen annan <laughs> som, som hör så det. Så att skrattar lite för dig själv där, när ja, jag, det. jag önskade lite grann att jag kunde säga att det, det finns en snubbe som har sagt det här före dig. Och det finns en plats där detta sägs Stort. Varje söndag Eller, liksom, eller oh, inte varje söndag Men ofta Vi hör. ja. Men det är sant det, Jag tror att vår tid behöver höra det Jättemycket ja. Men det får för mig också in på en annan tanke Som jag brottats med inför den här söndagen För jag, jag tänkte mycket när, när det gäller predikan att, att predikan ska inte vara ett forum Där man ställer massa krav på människor Eh, utan det ska ju förme förmedla Guds nåd. Vad gör Gud? Liksom? Eh, inte bara vad ska vi göra? Men söndan är ju verkligen det där lockas man ju att prata om bara vilka krav ligger på oss. Liksom. Och då kommer jag att tänka på eh, Bonhoeffer som pratar om billig nåd och dyr nåd. Och han skiljer på det så hittar jag ett citat när han säger så här Billig nåd är nåd utan lärjungaskap Billig nåd är rättfärdiggörelse av synden inte av syndaren Eftersom nåden ändå uträttar allt kan allt fortsätta som förut Billig nåd är nåd utan efterföljelse, nåd utan korset, nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa Dyr nåd är det evangelium Som alltid måste sökas på nytt Gåvan vi måste be om Dörren som vi måste knacka på För att den ska öppnas Den är dyr därför att den kallar till efterföljelse Den är nåd Därför att det är Jesus Kristus som kallar oss att följa Den är dyr för att den fördömer synden Och den är nåd Därför att den rättfärdiggör syndaren Jättelångt citat Jag känner inte jättebra att lyssna på kanske. Men men det jag funderar över är just hur man kan hur vi kan prata om efterföljelse och nåd samtidigt på något sätt. Att vi är kallade, det finns en uppgift, det finns en högt satt ribba för oss att sikta på. Och samtidigt så är allting nåd. Eh, och vi är förlåtna. Och det är inte våra meriter som räknas. Och det är inte våra prestationer som räknas. Och den Vem kunde man hitta den balansen däremellan? Mm. Ja. Eh, Bonhoeffer. Jag, jag tycker också att det är svårt där. Eh, och känner att... Jag menar att det, det, kan, det känns inte bra, känner jag, i magen. Så här, att det ska vara svårt med efterföljelse. Nej. Men ändå så, när jag tänker på, eh, alltså i början då, i, när man läste på om det här och, och just vad efterföljt, vad betyder det? Eh, och vad är det vi pratar om i kyrkan hela tiden? Såhär, det borde vara enkelt liksom. Eh, och eh, liksom att vi ska få in mer folk i kyrkan och att det ska vara liksom för alla och sådär. Mm. Men då känns det som att när man, när man väl har kommit för tröskeln, ja men då, då ställs det lite krav helt plötsligt. man <laughs> ska säga? Ja. Uh, och ändå är det väl inte så svåra krav eller man ska säga i evangelium som alltid måste sökas på nytt gå av och måste be om dörren mm. som måste knacka på för att den ska öppnas nej uh, men vi är lite tillbaka på glappet som du pratade om innan liksom. uh. vad vi vad vi egentligen ska sikta på att göra och att vi är okej okay, trots att vi inte når upp det på något sätt. Ja, vad eller vad tänker du vidare? Nej, men det kanske är det glappet som är dyr nåd för barn här för. Men att man inte får hoppa över det där med att ändå sikta högt. Just det, men får vi dyr nåd då, tror jag om så länge vi försöker. Ja, jag vet inte och det för det är det som det, det skriver i mina anteckningar också när jag läste texten att det som, när Jesus uttrycker sig så där drastiskt så är det som att det inte räcker med att försöka mm. utan man måste satsa allt men jag måste tänka att, jag, att det räcker med att försöka jag, har, jag vet inte sen hörde jag på något något, eh, något ställe eh, annan podd som jag lyssnade på där de pratade om det här med är det så att man behöver välja till exempel då, utifrån det här bibelstället ska man välja mellan sin familj och att följa Gud ska man liksom, för så låter det ju nästan när man läser det, måste jag välja mellan mina barn och Gud och då menar de här som diskuterade att det behöver man inte, men man ska vara med sina barn på ett sådant sätt att det hedrar Gud liksom. att man kan att man på något sätt försöker vara familj på ett sätt som också hedrar Gud. Att man, att det är liksom, att man försöker göra det i efterföljelse också på något sätt. Att även om det finns andra saker som man måste göra mer än bara släppa allt och gå dit Jesus och <laughs> så, så Så att man liksom försöker eh, låta Gud komma in i alla delar av livet på något sätt. Och inte säga att snart Gud ska ägna mig åt dig när jag är färdig med alla de här andra grejerna mm. och sen ja, när du säger, tänker jag lite på vad det står här låt dem döda då jag, låt de döda begrava sina döda men gå själv och förkunda Guds rike eh. också då ja men kanske lite så hitta någon slags balans eller mellan alltså att just att Jesus säger men du kan också göra det här men liksom. mm. eh. Visst att det låter lite så jobbigt att du får inte begrava dem. Men, men också ges något slags ansvar. Liksom, eller så här. Förtroende. Förtroende, ja, verkligen. Eh, och någon slags efterföljelse. Eh, ja, men mm. om, om du är så övertygad om det här, ja men då kan ju, det kan ju du, göra, du kan också göra det. Det tänker jag är lite fint kanske också. Att vi alla är vi alla är ju lärjunga på något sätt. Mm. Eh. Ja, Precis. För jag ställer mig också den frågan. Vad, vad säger oss den här texten om Gud? Mm. Och dels så tänkte jag också på det här. Dels att Jesus är ärlig med vad som krävs. Men också att, att Gud faktiskt inbjuder oss. Till att följa oss allihopa. Liksom. Att inbjudan finns ju där. Och det är ju fint. Mm. Jag funderar mycket på så här vad det innebär att följa Jesus. Mm. Alltså vad... Ja, för nu har vi pratat om det en halvtimme utan att definiera det alls. Ja, just det. Ja, men så här på, ja, precis. På vilket sätt gör man det och hur gör man det? Det är, det är kanske inte det texten handlar om heller i och för sig, men... Men det känns lite som... Jag brukar alltså det är, ja, men just det här att det är lättare att jobba tillsammans om man har ett gemensamt mål ja. som jag pratade lite om förut. Och vad, vad är målet? Liksom? Vad, är, vad är essensen? Med hur? Vad ska mm. jag göra för att följa dig, Jesus? Lite så. Ja, mm. det är sant. För här är det så konkret i texten. för att det är, Han står där fysiskt mm. och de ska följa honom mm. fysiskt. Mm. Men vad, vad handlar det om för oss att följa honom? Och vad, vad blir i så fall våra jag ska bara grejer? Mm. Och Ja, och det där på att man liksom ska försöka även leva i sin familj på ett sätt så att det hedrar Gud eller liksom i efterföljelse i det så måste väl efterföljelse se väldigt olika ut olika tider i ens liv kanske och, och för olika människor. Mm. Ja. Um. ja, men jag, jag tänkte lite på liksom ja ja men Vad ska vi göra med den här historiska berättelsen? Eh, ska, vi, ska vi skynda med att offra allting vi har och omvända oss och, och tro på Guds riket på något sätt eh, som kommer snart? Eller är det Jesus död som. Jesu död på korset som är, eller har liksom manifesterat Guds riket, att han har tagit på oss i skuld och så? Eller är det en kallelseberättelse till var och en av oss på något sätt? Mm. Eh, att, ja men dels då att kanske han avfärdar lite den här enkla metoden som jag har pratat om, liksom att det handlar inte bara om att säga att jag ska följa det utan att det ska vara lite mer djupt förankrat i sig själv. Mm. Men det är, ja, det är men säkert ni... olika i olika tider av sitt liv. Liksom. Ja, för är det inte också så? Nu kan jag bara gå till mig själv. Mm. Men att man någonstans inom sig eller i hjärtat vet någonting som man tror att men det här skulle nog gud vilja att jag gjorde, men jag skjuter upp det. Mm. Jag vet inte om alla har någon sån grej. Nu, nu tänkte jag på hur, hur det blev för mig att jag skulle bli präst. Eh, hela mm. den grejen. Att, ja, men att, Jag kände väl någon slags inre kall, eller man ska säga. Men att det var liksom väldigt svårt att bejaka det, kände jag. Eller så. Ja. Ta det på allvar. Liksom. Du svarade, jag ska bara. Ja, det skulle mm. man kunna säga. Eh, jag skulle bara... Eh, jag skulle göra annat, liksom... Eh, Ja, nej men och jag skulle bli eller psykolog eller lärare. Eller jag skulle liksom. ja mm. Jag vågade liksom inte på något sätt. Men lite så, jag ska bara kanske. Ja. Men sen så på något sätt så. När jag blev lugn och när jag liksom fick. om ja, en sluta tänka så mycket kanske och kände mer på något sätt. Mm. Och när jag inte tänkte på framtiden så mycket utan bara gick på den här bibelvetenskapskursen så, så fann jag ändå någon slags liksom, vad man säga, inre frid nu låter jag jätte så, eh, filosofisk och. men eh, eh, jag tror det är precis det som texten handlar om ja jag tror, mm. Mm. Så, jag tror vi stannar där amen <laughs> ja, <laughs> exakt amen, tack